لا خير في دعاء الا والله وخير العمل ان شاء الله وسلام بسم الله الرحمن الرحيم باب قيام الاسلام الليل حتى تري <تصفيق> مقدماته <متحدث> حتى تقدمونا بفرس ورمانته وارم ما يريدهم حسبنا هم المؤمنين الذين مناقي حتى تفطر تفطر وبجود قدمان لله احمد دښمن فتور شقوق توي استوي بیرې او زه حق هي اين فرط اين دوست تحقيق کې قدمه او او قال ساقهو ويقال له ناغه تبوي لشو چې د مګول ولې برداشت کې نو الله صلی اللہ علیہ وسلم بو فرمایلا فلا کن عبد حاصل داري جن بیا نه مسلات پاله مت باندې عمل کوي ان بیا معصوم دماغ کې څنګه د شینات چه دیو جنت په څه کې به څه یا به داسې نشي جهننی جیز تبللش ریکار دیو صاحب دیو اعمال فقط دیو امور نقونی کیه چی جنات تلاشم دو دخنا بشم اگر اعمال فو دو افادار مذرقی چیزد اللہ عبدیموز دیو افادار صوفا کمانوز او دیتا عبادت دا حراف و دو شریفان و دو شریفان و دو شریفان و دو شریفان و دو شریفان و عبادت دا قروئی دا همیشف و افادار دې وه یا رسول <سؤال> الله <سؤال> و آله <سؤال> کونه عبد الشکورن په تاورې عبادت کول دا یو نعمت دی نعمتو شکرې پکاره دي دني خدمات یو نعمت دی ټولې نعمت م ي يقول م يانا مد ثم يز م و اليومغا إبار حتى جنااء عو قال يات جدعناخ قالت س توهليقالت س قال ان أي امريكاان خ نية ت ال مواري يز مقال عائ قال كان يقولو قال يقوم ولا نال ومن يقال حتىها محمد الال قالناحرجان عقالري لا س يال بابا منام عند الصحاب تشفني كي وده كي دل تشفيتا فرح حسكيو كده هم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم اذكروا دي اول خد عبد الله ابن عمرو العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو حبسات الى الله صلاه داوود داوود كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ما ذكر فيه آخرين حديث فيه إن قالت مال فاو صحر عندي إلا نائما تاني نبي صلى الله عليه وسلم فمين كداوي أيو الأعمال كان حبه قالت الدائم قلت متى كان يقوم نغي يقوم إذا سمع الصاريخ پیکٹر غزان دی په واورې ده د پداکه ابن عمرو بن عاص رسول الله صلی الله علیه وسلم تنبیه ور کړل دا کېږي شو دې ځان سره کېږي تقریبا نوې اول ور کې دا سم کوه خلن باب اوای 52 <باوين> حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عبد الله عن عبد العاص ويهم سلام باب حدثنا عبد الله بن بلا مایدان باندې کمزور شي هم ان ان الى حقا و الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه اور کڑیوا داغه تنبيه کیږي کی وګوري رسول الله قال حمد سرات الله صلاه داوود لا تريخه داغه مکوجه طول شو دی او چیدار تری خیرینو کانا احب الانیشتام قالت تب دائم پا دیا با پتوام سکی او در رسول اللہ اسلام پا لعملی زندگی پا دی کشترے مال فاو سحر اندی اللہ نائم نائم خوروص تبار پاس بیوازکو بابا من تصحر اتمبا من فلم ينم دغه د مسله ثابت شول کې دا هم لري چې معنی د دې وایي چې پښتون دې کې سړی و او دا په هغه نمونه او پنځه سم باو مو راي باو من نامه او تر هغه پای ته ورسېږي هغه څه سلماني فارسي د موصني فله رحمت نقرې ز کتاب الاادات کتاب جو حیثنه او د عقیده د سلماني فارسي او بودرده و دیش تکریب برداشت پاوک او خیباداتو کی سلمان فارسی تا را خبر او رسید را بودرده دا بودرده میل مش روولی و بودرده بودرده پاچه در سلمان فارسی و تیودشگم بیر پاچه در آتده او پریودشم اخیر اشفار جوان سلمان فارسی و روز پاچی دوانه پات در بیوتی نه در بکاره حق ونسکاله حق ونې کاله حقن فاتي قلذي حق حق دا خدنه سلمان فارسی تا بود دار دي تا خدنه سلمان فارسی ابدادار دي الله تان توقه زي او حد فار رسول الله سلام الله عليه واله رسول الله صلی و آله صدق الله عمان ای وای کنه و دې کې دې ته اشاره را چې عبادت کوه او صدق کوې تا وارثو دوه مچ کمپټ شي وي چې د سلمان او د ابو دردا په باندې کوم وخت دی خلاص څنګه به نه تو امت پاتی شویدی ہیں. امتا قدر اکرم چیز سلمان او دفل اگرانی. گنجیش بیلکلشت دیو لسن باب کی لسن باب کی باو قیام صلی اللہ علیہ وسلم بلیلی و نومی ہی و مانو شخم اکیام اللی لیلی تو امتا قاتی شویدی ہیں. تو سواروس کړه دا د رسول الله صلوات الله علیه وسلام په نحسیو او شریعه دی په দৃষ্টি په ګंटो وایندو دا کبه فره تخبین نه هغه نو حشیدې فقې مقرره کیې وینما وینما وینما مشکل یاني یو فکر اول دو سست غننه درې جن دیګوري یي زادې شایي د ماخسان انتظار وګوري به ماخسان سودس چه دې استراحت دې نیمګې دبې څه خره دي سودس او د څه څه به دا قیام له لې یم څه لاړو اخر نه څو شری دادی استراحت شهرام ته کونکو چثار مازه د دې نشه خبر پوښتوس با سيدل مناسب ټیم د ساريق आवाज یو ر د رسول الله صلی الله علیه و سلم محبی تدبیری مله غشاین کوي نو باندې چې باندې کو رسول الله صلی الله علیه و باشه فنس بیا خدای کوي فنس بیا خدای به په دوام سره اگر چا هغه عقلي پدې کې خیر وګورئ پد اوان څخه محمدي اگر چې سوي زہ څه په خله دی لکه کوم مد مو شي په خله کې کوم مد اوروش نه دی ډې ډېره خبره کوي او چور په نه تا پوښي او چې لنبا پس کې اور پټ ډېرې او یلته پخې د ریم د یخدسمي ها چې ورته ډېرې لنبا څه شوا کې ها لنبا به ملشي ای هي شپې به څور دې به ای هي شپې به څور دې غنه خو څنګه کاچ مخک اما تاسو ته نن دا څه دي هغه چې د قشانتې هوشتاه چې تعلیم کامیابې دائم دا تل کوي قزینک او دا هم یو کوشش کوي چې سبق ويږي هايسټاین دا او چې په مینه کې قضایی کوي یا دا ولنه پیسې ټاکي شل کوي او بیرښت ته ور لاندې کیږي مدارک مدارات طالب مکمل <مدرس> د راجاپورې څخه بدول وحر کتاب ایمان کې لګېږي او مې د هونه ملا او تعالی نشه بوونه ورځ بوونه او تبریسه دیسه ها ورکلی مولانا سویل حضره حاجی رواسنو 300 طالې باندې 300 روپیه مخارج نه 300 من شو کې چې په دې او صبح و زوغ دیکھو. جا زوغ. او لطف تعلیم او تفاو صدیم شد رایش عباد درنی. او او نمتاسوی و زر گلون دیکھو دی. اوالاد او رایشو خششگی پدس مندر روانی او شرانو جیو زر غنوت و چاچارا را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را دا څنګه استهلاکایم په هاخه ده ګوډه نه دي پاپاندی کورینه خبره پیلولو مان چې سمون لري زه هم پدین منډري دي او پدغه کوشش کوم او الحمدلله زه مونږ دغه نه ښه ښه شویدم او پروسه کې مامات دادای اور پوری کور کور چاچا ای کوماما ښه کور ا پر وختم چې ځنی واستغانو بلما سبا د ما په تطق نه لګيوال طالبان <سؤال> چل <سؤال> جوړ جوړو منډه وکړي د وخت دی وکړو له ما شیخ جن ماشا ماشا ما وختم را سبا سبا ندهسته را کوي چې رسول الله صلی الله اکثر ته رسول الله صلی الله علیه و سلم آرام نکوب پکم سکینه ذا په مشرمضان کې دا شو چې مونږ دې وخت وکړو واه رسول صلات کے قیامِ دین یہ مشہود فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا کو اقدیز عامندی قرار اوت موافقت طن حتا من دم رو سی ما یو کو چاہے تھا سوچ جو کو په یاده د میت ما او چې نا سوې دا غلطه واه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم صحবত او مشارکাত عمل کې او پاتې شوی و د نبی صلی الله علیه وسلم او دا تک ام رسول څخه مخالفت د امامنا ام رسول دې پدې عام جمهور دا چې وایي چې ناپله کې تدای نشته دې هو الذي اعترف اكثره كسب قول من فاي لا يتخذ بل بس موافقه انكي توجيه امري مصلحه كصاد سيد غوري ده کو توجيه کي امي بليجي خدا صاحب جي توجيه کي اموارده امام بهنيفہ مسلک دهعني على اكثر سجود مختوي ده حدیفه په دې روایت کې راغله خانه یا قام له تهه ته جب من اللي یشوع صفا بسواک ولرای په سواک مو خداله کوشش وکاو دیشو په توګه قیام وکړنیشته خانه یا قام ته یاو اونی بطال دی بارویدی حشکی هاد الحدیث لا دخلو فی هاد الباب دیم قول اللہ تامرہ دیم کنین یکون زارک غرر من ناسخ دیم قولی ہم دکر دیم قولی ہم دکر دیم او ان البخاری اعجرات الامنیہ مر عیندا هم دې چې یم پیر او ایا ته د بخاری چې وذهه دا حدیثانه به وجهنم ماږي دا قیام د صلاة دین کې اځل <سؤال> تم قیام د تهجد پر او په سواګوانی مسعود شو پاسانات باندې ټول باندې هغه خو اندا قیام ټول خره کنه پرڅه واه باندې دا به <قرأ> شي ساتشه دا هغه تو یې کیریشي علم چې په څه واکه ذمه واحده غوونه کوم باندې به تو راوځو یاد شي موږ او د شریه قواعد کې د مقدمه و صلات ته د تابع حکم د صلات کې نه دا خلکو توجیهاني زموږ خبره کوم قصاصو زمیره غسرګه خارغني کنه وي یی ثابت یې غلونکو ځکه د دې کې د اندر دی چې دا پاو دا سکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه واک استعمال او کنا په مننه کې استعمالو خو څه واک پر د سیمه کوماندی محمد دی شی چې پاکه تغیر درایه حکم لري پدې ځکه چې واک استعمال چي دا غو نه ترې تغیره رايحه الحمد او د تغیر درایه حکم مختلف اسبابي یو په هغه باب کې کثرته تلفظونه دي کثرته تلفظ کثرته سکوتونه دي د دې سره غلي غلي غلي هم څه وی دره همدا وی هغ چې دې دربه چوي یو سره زیه راځي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دومره وقو اغښت په تیرات باندې په نورو مور باندې که هغه کوم کانده تغیذ راح اللهم نو رسول الله صلی الله علیه و سلم کوشش کو چې دا تاسو د کاستې اه خیرات نو بجینات کارسته اعمال د وینا یو بلنه پد کوم حساتې رسول الله صلی الله علیه و آله مناجات الله سره او جبرئیل علیه و سلام سره اختلاف همو مناجات د وجه رسول الله صلی الله علیه و آله کوشش کوو چې رائحه الفن کې تغییر نه وي صلاته مناجات ما له جبرئیل څخه ممړه ته او جناګه دا غیز نه یی دا نوټي وړایي د دا ویب ځکه نه نیری صلى الله عليه الليل وكيف كان النبي اسلام يصلي بالليل فرق دادي کې رسول الله الله علیه وسلم اقوال په دې کې رسول الله عام اقوال په دې کې دي ماخه صلی دې دل د احاره قطتي دیم نوخه وویل ان رجولون قال یا رسول الله ذا قول كيف صلاة الله قال مسنا مسنا فاذا خط و صبح قوتل بواحلتين دا روس و سفين لئكان صلاة نديسلام صلاة عرقاتان يعني دن دیل دو مل مومنین دویت کے بید آئس رجی و تیسون و احدا عشرا فجر دام و ملمنون ده و اکان النبی اسلام يصلي من ولیر سلاة ساشره من هلویتر ورکاعتال خیلات قل فیم درسول اللہ اسلام دعان الرحمن و دیا حادیث و تعقید دوتول اشجادیت اگر چه ازنی عنوانات یو پڑھیکه ما فردی ویتر والا د عبد الله بن عمر روي مسنه مسنه فی ذا ختص صحاح اوتی د واحدنی ودید پره تخی په مباحثه د ویتر کې تیر شې دے شې چې تاسو باندې خبره خلق او دی اوبه ویتر یو رکعت دی او په دې کې دانا چې ویتر یو رکعت دی واده کدارو ادي چا دي تا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نکو دل ته دې شي دي ابن عمر ایک او قین ته صحابه نیو غرهي ابن عمر رضی الله صل اسلام صلاه الليل ضه حديث دي کنه فقال رسول <سؤال> الله <سؤال> اسلام صلاه الليل مثلا مثلا فإذا أخش يحدكم صبحاً صل وقتاً واحداً توتر لهم ما قد صلّى قلت ألفاظاً ما قد صلّى قلت تسريلاً وصلت ألفاظاً سيجي فاوتر بواحدة ديلاً داخلاك فاوتر بای پر اشلا ف دو سیونه ی کفاوتر واشدتن اول بالیل سا دو احیدین کی ماده صدا مسنا دوک پی ساغ د واشد مسنا دوک ادا مسنا ویتر د واشد یو ستال کنم مسنان با سو یو شریګو نه پی گئی تا صحیح او زیدا تاخیرونکره چې مستییت خو په تشوود باندې د دین دی امام مستییت په خروج او نه سلام باندې نو تاسو ما البته حواله کلی چې امام نصيبي باب ذکر دی بابناي سلمو سلام باندې غزې پر کاټه ان دی تر باندې او دې تر کې په دې وروږه وخت شهر دا تحقیب اکم دیمانی شویده ای دوستانو هممم دیمه دا خبر اچھا مصنیت غرده کو مصنیت غرده کو تربیل ته چه صلات اللہ نمصن خال صلات اللہ نمصن خال مصنع مصنع رو سویو گورا از کتاب کے ایک سو پچپن الته ذات توزن احانندي تركن باب ماجا ستتوي مستامسنا 25 نمبر بعد دی باب ماجا کی تتوي انده را ورا زمو شل احمد انا مخرج رسولي اقتخاري روایت محمد دلته په رضا نې کړ کړدنو ابو عبد الله ندي حاکی شاگرد بلی کنه څنګه ویني قال ابو عبد الله اخپلې چې ځان تعبير كون قال محمدي اخپل کني ندي کړ قولا ودين دېره تري او خلاص پر کاته نو سلام ګورل پقاجي مساله شيخه فيه ته چې برکات دې الهي سلام ګرځول پکښ دي پر سمباب او سټد کو باوقعه النبي صلى الله عليه رمضان وروي حدیث ولشي دا ترايو پتاح کې يادته اوس په دي ها انهو خانه صلاة رسول الله صلى الله عليه رمضان فقال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم شي رمضان اگے اصلي اربعان فراعتا صنان حسننا توليهن اصمم اصلي اربعان فراعتا صنان اوم المومين خداولي تصلو صراق با اكول مرگيري بتلیدی مسلم روید کی با نشت دیو یاد کا مخ کرے د بوخاری کې باندې وا ها مسلم یې کې باندې شای په مخال کې باندې شای خو د زمړي کې باندې رسول الله صلی الله علیه و صل وسلم عبارت باندې کوی چنه کوئی نه مان فرضه کوي نه فرضه کوي څه کړه ورته دغه کې هر فرضه شریفی رسول الله صلی الله علیه و تیاکه کار همداغه شه څالو را کا ته به کولا څالو کا ته سلام ورکړو دا غا سای کوم د کیچې کار مې نه معلوم کړي اسلام ها ماره ثورې البت امام ابو امام ابو حني فلاوي چه حريم ده سلو ركعات چه نيکي طول دي تکبير تحي مشركه نو په سلو سلام ورزمو اود سي مايا مايا اي ماي مو کوي مخه د مخه ليلي کوم نن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلو ركعات ثابت و نه نہ حایری کی یو څلو په نسما اگر چې نا کپاچیه بابر کاټه نه قبل باب ورکړي باید کومه ده پیغام کو 34 بار صح حدیث اول حدیث نا قدیم حدیث غری مرشد درستی انا عائشہ اللہ تعالی نبی اسلام کا نایدا اربع قبل ظهر یا لا توبن دی سلامت ہو کی تو بڑا کڑیا ہے سرجہ تذکرہ سمجھا کرے گا بابرکات ہے قبل ظهر او حدیث کیسه انا عائشه رضی الله عنها نے اس کا بیان کیا ہے کہ قبلہ کو ارضاں قبلہ لینے پر کھڑا ہو گیا۔ یہ لگا سنتے ہی باندھتا ہے مومتن حدیث وکړل دي په خطر خوي زما مومتل حدیث وګړو مونږ وی زما راته اوسه کتاب پیدا کړل چې تو یار بیا خبره کوي کتابي او ددونر چاين کار دي خو را په دې هرڅه کوي چې دوه کميو کلوږه څنګه تا پېږم کوه دوه کميو دوه مونټول کړل دوه په داسمه را چې دوه لته دې په سلووره ده نه سلووره په حسنه همو ملمن سعوده او د شنو جون سو او په تاتې ما په د سو کیزا امام ابو احنه رحم الله په دې فان کې ډیر سخت مذموم دی ډیر حياتونو ته سور نو خطه دلایلی کا حدیث ته ګوره خطه دلایلی دا خبره کوماس نه یو کړو تاسو په ځی هاو ملممی دا به داله دی د دې کې نه خلنه نبی صلی الله علیه وسلم رسالت سره کرتن اون دې دا او خبره په پرونکړې ځای د ایتل میه موږ شکایت تل تخصیص عمرت الحديث په خبره موږ بے بابخ یمن نبی صلی الله علیه وسلم فار سمبات دل تخ دې دا ان صل عشاء کے فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال ما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان ولا تھے یہ اللہ عشر رکعتن کہ لدینک الدین سید خدای ولی اپ باقی کہ ام المؤمنین سوئی اور سوئی ام لینا مرحلہ جواب کہ قالتے کہ دین سیدین بغیر دس صلات نبی اپ دلی کوم ممد رضی الله تعالی عنہ او سیدی درکم دے دے دل ته د نسویر دی خو سی حلوی تراکات الفجرین پرکات الفجر ستمین نو تقدیر د دل سو او د یول سو او تګ دا دل ته وحدی شوه ولي ایس رشبک پندرس کے بابم آئخرا فیرکاتی اتحجر کے لید. ویستم باعتیشتم باعتیشتم باعتیشتم باعتیشتم باعتیشتم. ایس رشبک پندرس کے انا ایشه تقالت كان رسول اللہ اسلامی صلی بلیلی سلاس آشارکاتا سم یسلی. ایزا سلن نداب بیسر فرکاتی این حقورتی این اردی اصلا رسی صنعت په افریقا نه አልدس አልدس አልتوک هذا اول ی seria انبانی سنانو smokم آدام و شب عنده اوουνش وucksمت مومwalker و و السرء برائش و دغرينام ابدام بور مومن نتویت شفوت 살아 Israelites و امی ال باماش ED spirit افسد نگر اوسنام صلاتadan اچ sansانوردة و سουνا امی ح BLACKدرش شêm their tongue ودي أرد estas طرح적으로 انبانی ر expectations انبانی صلی اللہ و صلی اللہ وسلم جاоль سوم الیدراءρχ اصلا LD faz quarto دل گی تر او دا ل سرکات چي دا درکاتين خفيفتين او محكي خفيفتين درکات ورکول نبي اترکاته تهدي چي او کله کله بده شو شي د درکات نو متر نو بهرو سر درکات کولا او ستل شي تدبيف ديتي رخال ديو خیرت دي او ملا هم المؤمنین پر وخت راځي کې تراوی ته وی چې زه ول درا اون یو چې زه خو دا د ایم پیریو د ایم پیل د یو کو ولا و نه کو ولا او دغه خبر کول د دل تا خو ما کان رسول الله د او لا غیر یزيد په رمضان د الفای نبي څنګه چې یې نه په هیڅ یو مارګریډه شوار خطا 14 یو باټ اوت خبر علی دی نو مالیک مسلمان اسوار وار 14 سره چلو دی په دې د خدا خیری چې د لای زمنګ سې دې سنشتیا خوشاله ته په تاول کې دې شي چې خالق د کتلې چوتوي نه بخښ او تاسو خپل په کاله راکې ځان پېکړي پران مطاف سبه روس دغه هم راړه ہو جا خاکم جا روس را قیام شهر رمضان چو آرم هم راڑتاو تو تکیریہ بنیجا ترایی خود دغان شروع کی جا تفیدہ اول حسین شروع کی جا چې چر رسول اللہ اسلام پر صدر اخوضا حسین شروع شروع شروع شروع او څه ګناه مې سیاواد عامعات تل قرآني اسد کیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن لیل و نومی ہی پجار ساتھ اپنا قبل دے و قولی ہی ہم پجار جار کئی اپنا قبل مانی کئی. او کل کل پر باید نسو کی دسی هم رایدی کیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن من نومی ہی دو خوب ناقاتی درسی کیا مجلید کې د ځنې علماو قول خدای دې چې دا واجب دي د قول د بایتا دین د فرضیت عمده هغه چې ری چې ری د لښوره په مخبار ودی هم لري حتی بسيت پنج بچو ری شاعت کول دي اېستلال دې آیات په چې یا یم زم قوم الليل الا قليل عمر پاره د یوګ لیکن روس تقرائن دي چې حضور مشتري وله زید راځي ا ون قصال دال فاضري بیرو سپچراجي عالم لن تصوفه طاب عليكم حضور ما سوشي يم بیا باس دي مقام کې د ناشه تلل تفسير کو ناشه تلل نشأ د ان او د واد انت څه دی ښاوه نه نه شي په لری ذکر نکړه داغه مازی ذکر قام بالحفشه او دیسنحت اعجام وی کی اعجام اعجام مقصد د کم ماجمی مغم الفاچ رغی د غو حد مطلب د دز یپ ک پتره جم کی جپ د کی دا چا جمی د فادین مسن اعجام کړي کی اعجام معجم د تبعرانی کی ردی معجم د طرفش ردی دا یې مقصد دې دی چې په عام راکول هاه جميع کلمه معنا وکړام د مسله کې نیختل دی چې په قرآنی کولین کې غیر عربي د پښتو یې نه باجن وی نشته نه ان در نو قران عربیه باجن نو وی ست دی لفظ ظاهر ادا ته چې کما زمي د فشي هغه سوسلوب وسلوب داري دي تر دې تر د هغه اشد وات ان وات ان نداری چی تفسیر اکو مواتاتاً دلقرآن انا ناشیتاً لیلی اشد مواتاتاً دلقرآن دو وط انه کو کوکو پسوان دی مواتاتاً دلقرآن دی کئی رسی خیل دی او بیو سر آغا شد رامعات که دو مواتاتا دو وط امانیو که مواشقتاً حال لی سمهی و بسرهی و قلبهی خوچه کسوی رسول الله صلی الله علیه کا فی حصا کا فی حصا و ز تا به سليمان بابا حاج محمد بن جعفر دا حدیث احمد نقل کرے دیو نقل کرے ہا إذا هو نعم ما ما جوي ها ان رسول الله عليه السلام په رؤیا کېมารه د دې له راغوښتنې او د حبيبهینو چې په قرآن باندې یې نخلوه وینا باندې سراځي ورته واو هغه چې رسول دا رسول الله اسلام او سره ملاقات کړو دشتې یو ها او چسرې چقل کې چې څه کول کيده یوهې دا یې یې نو په نن کې په تنور کې دلیو وینه یا خل قران خیر حفظه قران دا غشت یا کړی دی په دې دی وینه معنی صلات المکتوبه ندان ترغیشو هغه د شیطان غوټه ورکول چې ته حید نه کوي نه کوي هغه به د ریس سره ترته غوټه دې کړو کته دا هم مجموعه دی دماغ به دې اعطا <الفعز> او مخدف رجی اعطا او مخدف رجی سل و راس و جودو سران و جو سران و جو سران و جو سران و جو سران و راس بول و لئولون هم رجی ایا دارشتی غتی ورکی کو ورکی کو ساحلان غتی ورکیو اند اگو وجد چلا منترین فتارونی کے غتی ورکی بندون قیقانا ناکسر د نه فاسات نفل زاده مانسه طارلای حبلم کلره دی به उठे باجوی داکینای را او ما چاز دی شه دی شیطان د مشاور کړه د چا سای سره باجوی داکینای د وصای سره دا انسان فقرت کې واقع دی باجوی دا مورثراسه کې دی چې اکر شو نو دغه وټی شو کنه به دا د خاص شیطان کار دی ګونا نفس شیطانچی هېدي شي نفس شیطان داسې یاه د دې او ینه پدېرو کثانو باندې دا صحرانه اصلي ریځه مخدني چې صحر کړی یان ناشه رانې اگر چې د سخت ترتیب د قيام الليل تاخد ینه وجوب نه ثابتېږي بس اوقات یو شی واجب مې مخ مفاده دېسته او ده های ده ترک مزارت ده سوایی. ده قیام اللیه منفعات ده سوای ده سوا ترک ده حتر اسی چووه انامه هنی صلاحة المخروبه فرزمون تبیه هم پایتی کیای. دیه حت تبیه <تصفيق> هوریتی هوریتی. خبیث و نفس ظاهر کې خلاف د ایسرائیل لچنۍ چې خبرونه کوي دا یو داغه چې او دې خدای نو وي دا خدای ته خپل امر بیان دي حقیقت کې د شکی دا هم ثابت خلا چې خوب حق ته او دا راست رویا چې وایي ته سموټونه جنډ دا پورا تفسیر یو سره پنځه یا ده صفحه کې د دې نه صفحه په مفصل راشي بيوركي جعاكي بدل وحكي خايا خايا ما شاعله ما شاعله بسکو یانزر ربنا تبارک و تعالی مسالتی کرا لهم نا خطنیگی نا خطنیگی نا مساله سپادت کرا لخوا از بایدان ایر آقا بایدان ایر خواهی حرالا خو خیر زمین زمین کب نور بایدان